مصاحب کې دولاسو مونو زول کې 53 پدې سورته یوه د نازل ده داود دی صورت تسلی ده نبی عليه السلام, السلام لره نبی عليه السلام له تسلی ور صورت د او نبی عليه السلام تا تسلی ور کوي په واقعې د یوسف عليه السلام او وتوي حالک کک حال یوسف پیغام بار استا حال دا اسې لکه د یوسف عليه السلام استا حالت د یوسف عليه السلام دا حالت پہشانه څنګه اوګورا څنګه چې پیغمبره تا يوسف عليه السلام تا خپل رونو دشمنان شو تا ته مکه کې خپل عزيزان تروران دشمنان کی او څنګه چې يوسف عليه السلام په کې د خپل رونو دلاسا اورځول شو تا تمام د خپل کیا کیاں کني څنګه چې يوسف عليه السلام په کې درې ورځې او نو داران په غارې سور کې درې ورځې نو څنګه چې يوسف عليه قاتله والا راوز او مصر ته بوتو پياره يره ترن داسي ته وم د مکينه مدينه ته پياره يره زي په حجرت او څنګه چې <تصفح> يوسف عليه السلام پردي ملک خرشو خالق الله وال عزت ورکا باچايته او رسو دارن ته وم په پردي ملک باچاشه مدينه کې او څنګه چې يوسف عليه السلام لرون خپل لاله دار ما تعالم مکی والا خپل رازي ناسبت حالو کاهالي يوسف دغه ته سليل نبي عليه السلام او هغه سلو روانه ما سري چې کوم سورہ خود کې وي کې بس چلی او ما سلو روانه تبلیغ عبادت خالص ده الله عالم الغيب الله او تسلی دا سورته پوینا کې ډېر واخવાડી پس بس وایو دا شي دا شي زیکراږي چې مون په منډیو ٹھیک ده فزا ګورو ان شاء الله ربات د دې سورته مکه سرادارې مکی صورت کې واقعہ دامیہ علیہ السلام په توحید, توحید, توحید, توحید بیان ش دنو علیه السلام هود علیہ السلام نوځلتا په د یوسف او د یاقوب علیه په مسالې د توحید باندې وګوره یوسف علیه د جیل په تور تیروکې د جیل په تور الله توحید څرګواله ا انبیاء په آزاد دنیا کې هم توحید بیان کړي کوچه کل جیل ته تلی دنو پا غبان دا دنیا کې دا اللہ توحید نده پره خی نو اشارت دا دعی تا چه تب دا اللہ دا دین دا توحید بیان که که دنیا آزاد او و که جیل تا لڑه که آر حالت دا اللہ دا دین بیان بجاری سات لکه یوسف علیہ السلام دی صورت بارک مخ که ما نور که ویلو چه شیخ علی اسلام ابنی تیمی وی. خلق سوره یوسف په شوق اوری خو غلط مقصد باندې او ځکه وي د عيش مش خبری دي بېټي ځلېږي ګانم په شوق اوری او ندی په نسبت چې اغز ډیر ضروری صورت سوره نور ناغنوری او ای باندې ځان نه پوي ډیر ضروری دی دا سوره هم ډیر با کمال دی الجواب الکافی د ابن قیم رحم الله کتاب او یوسف علی السلام په واقعیا کې الف حکمن زر حکمتونه دي خوان به کلو چې ویلې مې تاسو تقریبا 40 پورې ما لیکلي 40 تفسیرون نو تفسیر دا ساده و وخت نشه تفسیر لپاره خیر ده چې دا کوم سورته نه پاتې شي ویل ما شي دشتا تفصیلی در سمشتا د دورې تفسیر وشته کی مهلی چا شوقي هغه ریسوره یوسه ما خ تفسیري ویل یو یو آیات مې تقریبا 2 ود و آیات روس کې یو ګنټه کې ویلې ارسبه کې شتا غویا کته د بوس لګومن دی وو اول ترغیب ورکی قران ده الف لام را الله بوی په معنا د دې حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا آیات نه د کتاب د روخانه مبین مبین لفظ را اشاره چې دنه دلیل نقلی نه دلیل نقلی واقعا قرآن ان وبشګم غانزل ناو را لګلې دا قران القران عربیان په چبا واځه دارا به لعلکم د تفار چې دا خل نه کارواله نحن من نقص بیان وای کنه بتاوانه پیغمبر احسن القصص بہتر بیان یاد ساته دا قصص بعض خلک معنا کوي مونږ بیان او بتاوانه سن القصصی خاصه قیصه دا وې زوې دا قصص د قصه سټاله ک قصص قصص او قصه کې فرق وي قصص جمع د قصه تون دا قصص بیان دا وې آل عمران کې د و متا زه کیو زه کی خو دې یادم دي چې کله د توحیدی سخت میږي سوې ها څنګه الفاظ یا ان هاذا اه ان هاذا لهو القصص الحق وما من الهه غير وما من الهين تويته سوي قصص البيان قصص نحن نمونگا نقص بیانوالی که بتا بانی اصل القصصی بیتر بیان بیما ده دی وجه نوحینا چمو وحی کرده لی کتا تا حاضر قرآن د قرآن وین کن تاگر چه توی پیغمبر من قبلی مخی ده دی وحینا لمنال غافلین ده نا خبرونا تا خبر نمی پده واقع نو دا وحی تماک ده دی ویسوب علیہ السلام واقعی نا خبرش دی ویسوب علیہ السلام واقعی دا دول وص مقامات و تقسیمنا کوموږ وای اول تمهید دی بیا تفصيل دی وای اس قال یوسف کله چې یوسف علی السلام لې ابي خپل بلار تا یا بت اعظم بلا رې نیوښه د چم رایتو احد عشر کوكب مولد ال یول و شمس و القمر نور اوس مې رایتو رایتوم چې مولد ال دالین ساجدين چې زموتابیدار یما تن هناکو لا سره ډټکلو نو اي په دین کې د تعظیم لپاره سره ډټل ځایو یول استوری عالم دا خوب چيده دا عالم مثال ل نو دا عالم مثال کي د ارشيخ خپل شکل ل دلته دا يول استوري رون او نور پلارو او اس کو مچو مور وا قال هغه ورته وي پويش وي يعقوب عليه السلام چې دا خو ډېر لوی د اعزاز خوب ده الله تعالی دون مقام ور کوي چې دا رون او مور او پلارم هم ته محتاج کی قال آغا پلار یا بنیه بچوڑی علا تخصوص رو م ما بیانو خوب دیلا اخواتی کا رونو تا رونو تا چرتا بیان نکی اغوی آسیم چونکہ دو سرمینو تا سر نه نلگی سکونڈی را سکونڈی دیو تا سره نالگی دا که دادی وطو بی پوی بشی نو بس خبه تا گو سه شی فا یکی دوله که نو تدبیر باو کیستا دا پارا که دن سه تدبیر تا تا با نخصانو رسی این نه شیطان بیشکا شیطان لین انسانی دا انسان دون و بین دشمن دیخ کارا نو ستا دارونه با شیطان دو کی مګوره معلومه درته چې څوک په تعبیر پوښتنه نو چې تعبیر واله د سړیدن راشي تعبیر تبوښ تا کوي تعبیر سراسر کل کل تدبیر مرتاخایا نه وته تدبیر نه خپ تعبیر نه خپ هو دا وایي بس تدبیر دیان دی نه د په تعبیر اما شون دی نو غته سلوي خو ته تدبیر خو چا وره خیال کا وای اما نقصان ده ته نریش لَار بس خدای تارب تارب و کذالک الی دارنگ یشت و کذالک لار ورتوی بسلن ورتوی و کذالک اومدارنگ یشت بیکا تعبیر تفصیلی نو و خدای حاصل و تو و کذالک اومدارنگ یشت بیکا غربہ کی تا رب کا ستارب تا رب مقام در کی وہ یعلمک من تاویل الحدیث تعبیر ده خوبونو تا با اللہ په علم تعبیرم پوری ویتیم و نعمتو پورا بکی خفل نعمت علی کا بتا بانی والا علی آقوبا. او پا علی یاقوب بانی کماتم مالا گسنگ چی دا نعمت برکڑی والا بوئی کا ستا په مشرانو من قبلو پخوا چې مشران د ابراہیم و ایساق ابراہیم و ایساق علیہ السلام بیدن رب کا بیشک سارا بالی من د دی حکیمون حکمت والا لقد کانا فی یوسفنا تبصیل دواقیش و روش لقد اقینا کانا شتا پی یوسف, یوسف علیہ السلام کی وای ختی او داغه دا رونو مبارک آیاتن تیبرت نخ ل سایلین دا پارا د تطوس کوم د نبی علیہ السلام نا تپوس تطوس شوهو چې د بنی اسرائیل اصل کله وطن خو شام او فلسطین نه خودی د مصر د سنگرالل نو دا واقع شو د مصر راتلو وجداوه چې یوسف علیہ السلام مصر کې خر شوه او بیا لوي شوه نه بچا شوه د نو بی خپل پلارو رونو خون دی را غسط دهې سرته من دقل شو نو د سر نه وا شوړ س قاللوکه چې دوله یز خپلو کې مشورروکړونو لکه مونږ ځوانانی ګټ وټه مومون کوو او یوسف چې دا خوکششره لک دی پلار ته دې خواښ دی په کار د چې مونږ د خوا مونله مال دولت ګټو مټیم دی بس حد کراله حسد بشا دی اس قالو کله چې دوی اله یوسف خامخ یوسف علی السلام او خو او د ضرور رو رسوګ بنیامین اصل کې د دوی دوا میان دی وی د یو مور نا لاس پیدا دی او د بل نا دوا پیدا دی یوسف بنیامین د بل مور نه نو یوسف علی السلام او د ضرور احبوا خواګری ال ابینا زمو پلار تمنا زمو نو نحنو اصبا او حال لري چې مونږ د مټو خاوندانی مونږ زموږ دی ګټو له دولر سی په مور روان دی او مینا دا سره کې ان ابانا به شيګه زمون بلار لفي زالې موبین خامخ په محبت ښکارا کړي ته ګور زلاله طرز په یو معنی ار سورګې سورګري وي مولا شاګلني ښا زې زې ته ګورې معنی بکويس ولاله ته په معنی در سره د محبت ښه به زمون بلار په محبت ښکارا کړي ښکارا محبت کړي قران کې نه وي پیغمبر ته نه وي کوم ځای کې سورته زو پاو اجازه د غزالان فهدا زوالن زم انا نوزو بلا ګومراوي نه نه البته معنا کو پوالې سره دغه د محبت ده ان ابانا به شيګه زمون بلار لفي زلالي مبين په ګومراي په محبت خکارا کې خکارا محبت ته اثر کوي يم سرنه کوي او یا زوال په معنا د سادهګي به شيګه زمون بلار لفي زلالي مبين په سادهګي خکارا کې ساده سره دی وګوره د مټواله سره ميننه کوي ماشوم سره کوي او خدای له سره دې خنو سچې لکو دیوې د دی مخینه لره کول غاړي چې د مخینه لری کو نه نو بس پلار به مونږ ته توجه پیدا شي ذات یې شیطان دوکا کړل حالانکه دی خپل بزرګان یولیا دي پیغمبر اولاد د کافر خنو خودوکش او د حسد بد شه دی دیو جن سوفیا وي دو زونه ډیر مهلک ترين دي باطینی یو حب ماله او زم حب جا دا دیر خطرناک د مال محبت هم سره کفر ترسه شی چه بی جا محبت دینم دی, دی, دی او حب جا من مرتبه چیل د زمانه حیثیت کله چې پرې مر سره وړیږي نو بیا بل وجنی مخو چې زری او چتش نو د یوسف علی السلام رونه دې کرار حب جا وا بس اختلو و دی دی او خپل یوسف اوجنی یوسف علی السلام اوی تر یو غرزوې د دې ارزن داسی ری او شاړه زمګه کې چرته یې چردلر سیرات ابو ذی چ بس روکشي یاخلو لکم خالی شی تاسو لو واجبو بكم مخداپلار و دكونو تاسو بشه می مادی د دینه باد قومن سالین قوم نگان ہے بس بو کو و بی او الله غفور رحیم ہے بس دوی اشوار کوړه دیکھې مشرووره ثوی یرا په مرقم پر زو کیږي نور رم دے خدا سیرت چرته بار به بل کلی وطن تبوز قال قائلن وي يمكن من بذلك تطلو صبا موجه يوسف عليه السلام والقوه ورزيده في غيابه الجب لفظ ماني تخيال کوي في غيابه الجب اور دا يوسف عليه السلام في غيابه الجب پاغ پټ غيابت پټ پاغ زوڑ کوی کے پٹ جاور زوڑ کوی اے کې وګرځو شړ کوی چې پای کې وبني کې به وګرځو یلتقته او پورتابه کې وابه ني دلا دلا بازن سیارته بازي قافلي والا ان کندم فائدين کتا کار کاوه رازې سهارا کې بچرتا زوڑ کوی وګورو ایته به ور نو لالاري لاري ویچې تیری دی وي بډي کې وبوي نو لاندې په بوکو ور ځای بزہ ديبتي روحيت کي ځان سره بي بوزي قالو دوي يا بانا ازمون بس منصوبه تیار کړ پلا لرل قالو وي وي يا بانا ازمون بلارا مالګه سي دي تالر لاته ته تا اعتماد نه کې پومبانه آلایو زبا په باردې يو زبره سلام کوي نه به شي کومه له اولناسيون خامخه د ډېر خير خوې ډېر خير خوې دي ها څنګه درو وای د دې يهودو مشران دي کنه دي نه ارسل هو نوولې غده معنا مون سره غدان سباله سبال ایم غولې ګم روزانه ورزش لزو چکر لزو سیر او تفری لزو دیم را سره پریدا دچې دا غسي کور کې ناشي ناش نه چنه ورزش او سیر صحت به خراب شي لزو نه به ګډ شل پاتیش چولو یو ورزش ډیر ښه وي ارسل مولانا ولې ګده مون سره غدان سباله يرتا چې اوسریږي سریدل سامان <idée> با بار به وځو چرتا کڼ کړه اچرتا بیر ميره بسو خري بار سي راکي و يلا بولوي وو کي ورزيش بوت و اين به شي کوم ولولو حافظون دای هفاظت کوونتيونه سي حد به خوشي کوړ کي پناسه سي حد خرابي قال هغه ورته ويني به شي کلا چي ملایه زوناني ما خفقي انتذبو بي نه بوزاي واخافو يريگم اياك لوزي بو چوبو خري را شرم خواندون حافظون ته وس بدن پا قبلو که ما جولی شرمخ بده خودی دقی ملک شرمخان خودا یقوب علیه سرام شرمخ نمارد تا سوال افلام که وای اکانا کمال افلام آه دی آهدی ذهنی ذهن که دیکی سوک شرمخ مراد قالو دویل اینا کلا وزیبو که خود دل را شرمخ و نحنو جواب کئی حالان که من خودلی و مضبوط نوین نبیشه که من بای زل خاصی رو خامخاتاوانیان من با چې مونږ خونده و به من باییوز بس ډیر مينت ځایي اخر پلارې اماده ک فلم ازه حبوبي کله چيده بوت واجمو مشوره او غا نه جلو چيده ور دي تي غیابتن جو پاغا پټ جوور جوړکوي کې نو واه هه نام زړکه با چولې له هدتا و هي مکلا پیغمبر شوی نه نه یوسف علی السلام یان زړکه چول د نبوت نه مخک و او حینا منزل که وچو لیه ده تا چه خبه که ما لطنب باننام تب خبر ورکی دوی تب بعمر امددی پده کار حاضا چې داده وهم لای شرون و دوی ونو پویگی سمانا وقت تا ته محتاج کی گی غم مکه ورست بیر آقلی بس رور خیل تا ورزاو او ما خام نا وقت تتیاره که کور تا پلار لرادل و جاو رال لباو پل پلار تا عیشان دا ما خام دیم که اب کونه ازاد المسیر که شغل اسلام ابن قیم بوی خود کتاب ده ازاد عز، المسیر ده نبی علیه السلام سیرت ویره د خوب انداز عجیب انداز ده دو جلده ده ایک وی ده, ده جڑا دیر قسمونه او بلداره چه هر جڑا وره جڑا منی رشتینه کلد اما کر میلک ده دوی جڑی خود اما کر جڑا نا اما کردک یا یابانه او د شپې ولې راغلی دي راان کې ځکه نه را تلل چې پارانا کې بیا مخ کار که نه نودشيی د رو معلومي نوتییاه کې راړه چې بس د م مر... د مخ فیسریډي غموانې دي که نه د مخ نه معلوماتونه کې او جړ یا اور وی بیا باندې زموږ بلارہ ان زہبنا موږ لاړو نستبقو چې دیوبل <سؤال> نہ منډه والی ماری ماری ملګری او مثلا یو بل نہ منډه والی وا تارکنا پریم خو یوسف علیہ السلام یم دوړ را ګولیو چلک منډه وو سو باغځه ته مخ کیرسی پریم خو یوسف علیہ السلام انده اتا ان خپل سامان سرا چپلې مپلې سپلې کمیس ممیز دامهسته او کبډیم کوله منډه ماله ته ته می ته د ګورا مونږه خو منډه وال فاکلو بس اتفاقانو نو وړه د لره شرمح خو بیا هم ما انتبه مومینل نه ته په مو یقین نه کې ورکو نه صادقین کوم ریشیا و غلا ده بګیګنه ځکه وای مونږه ریشته مو یته نه منی اوزاک په موږ یقین نکې اره نه خمر وړه دا, دا وجاو دی راته لوکړه لا قمیصې د په قمیص به د مين کا زیبه پغت وین دروغ جنا دروغ جنا وینې په لا ګولیو سهار کې چرته سهار یې سروې رانی ولو هغه لال کا داوینه په قمیصا چوله ودنه قمیص یې سورهول تو ور شرم خوړلې قمیصې د وینو صورتې عجیبو خيار شرم خو کمیصې ته وېستو ور خړا دین معلومه د اشوا چوبو ردا د شی کار ده د يهودو د دا یهو دا کار کړی که نه د یږو د مشرانو شي ګه م جا کوي جه والله کمی ب داین قب او هم دامن قذب اوسیین لا خپله شید کو اوس د درغیی خونیشته خواسونه دیکن نو په محرم کې آسونه ناری کړي او پههغیبانې سره رنګونه توی کړي چې دا دا اوسیین پهو کېرنګ شو یاست دی دغ هم د ب داین قذب اشیطان هم د قېدي چې مادهته وی. اسلا ورسول قال بل سولت لكم ان فزكم يقينا قال وي يعقوب عليه السلام بویشو چې دا چاله کیږي کی. قال هغه ورته ی بل سولت لكم بلک خیسکړی تاسو لران فزكم تاسو نمسنو امر انداکار سلو بم کړی د خدا صبرون جمیل کار زما د صبر خیس او الله المصان الله به امداد کوي علامه پا غم تسیفون چېته سرراتته بایان کو الله بره سره دادو کې په دې غم کې ووجسي یاارتتون نوراله ی وړله کافیلهفا سرلو دیېرې غوارې د او خپلووبواړه مشکې فادلهادوه اغز وړه د کله کدي کوته پهلا روانې د شام نه برنه کاله راتللهته جارتي م سرتتلله په د کناان نو بس خلګو ته د وو ضرورتو په الهاري کوي ولید د ایسراکي پهلم مشکیت یوهه ور شو براوله مڅغره راړې کوي ته بو ښکړه کړه چې بو ښکړه کړه هر اوچته یووسف عليه السلام خو یارو پورین خزه چې هر څو کې خوچت خو ومی کې کین فینو خو بوزم چې هر اوچت کوي کته لکمه شوم پکې خکولې ناشته قالا وی وی یا بشرا یا بشرا اصل دے یا بشرالی یا بشرالی وی وی اے خوشالی دا مالا حازا غلام دا خالق دے الکمیوند واسرو بزا پٹک دلرا بزا تن پپنگا بزا پٹک دے بزا تن پپنگا باندے پنگا پیجنے تاوس بختوم نا پیجنے اولا بختوم دا غلاې چې مون د نوروانه اوس به با کافلې بالاه ورتهوي دا چرته کوته و داې ومون د نووي چې خزمونږم به ککی سر نو دی په پنګه پټ ک پنګه سمانه چې دا دغغل دا خر غش دواې پګه د پګه پ د سړی مالیت معیتیت والله والله ریمون پو د ما پهسمان عملونه چې دوی کوي شره بس د کافلې والا ځان سر مې سرته روان نو د کافلې بالاا یا خرڅ کو او یاد غزای کی رونګار زیدل دا رونہ به روزانه راتل چې د یوسف هوچرته دی کیناراو تینا دی او په چرته چاره ایستی چې وی ګورو خبر وسرو بچی څنګه او راوې زې فراره سکوېله کا دا د ما اوپر است یلکو پکې خا دا خو زمو غلام نه مون نه را تخته دی له خا زوالیک نه نه نه مونږ په سکو بوې زې بوې ما نه دی پکار دی هر وخت مونږ را دختی نو بس هغه پیسې پیسې خو ما سرني شو او سو کوټه روبه راځي وي د قرا کا خدای لری کی چخلص یوسف علی السلام غبن کاو ولې مو خيار او یو کوم جنزه غلام نه مرور ایم نو وب می وایجن نو مرنه خوابات شمزه دوی سره بل اړ و اشراو خرسکو یا قافله والا به خرج ک به سامان ان بغسن و پیسو لگو بغس لگ یا بغس کوঠা دراهم مادودا چې روپې ودشمیر وکمو دا رونه او فيه وي یوسف علیه السلام کې ا د یوسف علیه السلام په دې پیسو کې منځ زاهدین د بے شوقونه پیسو ته شوق نو مقصد د چي یوسف علیه السلام د مخیل لریش مصر تورسی د مصر مانډه تلاړ مصر کې خرڅېدو خلکو ډېر دي دی سورې سره پیډيري کېسي جوړه کړې درو رښتیا اوس وخت نشته چې په ګوایو چرته دي خو به هرحال خلکو یې خوب لیدلې او يوسف عليه السلام خوب کې لیدلې او خاونته وي ورشه د مصر بازار کې غلام خرڅېږي غیر اعلیواله داسي کېسي د دا اتفاقي کې سو د مصر وزیر اعظم عزيزي مصر به وتوي عزيزي مصر لکه وزیر آزم. اغه غلام ته ضرورت ناو او کارتا اغه اتفاقی بازار کې غلام علی یوسف علی السلام هر کده خوره نه الک معلومی بس وې غسکورته بوت وقال الذی یو غسڑی اشتراو چې دا یوسف علی السلام یې غسه د مصر په بازار کې لیمراتی سیوې قالا وی وی لیمراتی په لې خزیته وې زلیخې ته وې اقرمی مصواو عزت منساتا د د د پاتې کې دوزه د الک خاندانۍ او خسړې معلومي شکل نم کلا کلا سړې کاستو ګوريมารون شي چې داسي او بیا چې دهنو ا مزاج شناس خلق او قیافه شناس خلک ګوي چې سړې د شوې نه بدولګی دي مخ نه مخه حلوي چې داسړې سنگل ده دا ایداسي ناغه او پیدەنداله ډېر شریف او د خه خا خاندان معلومي نو وی وی چې دا د خیال ساته دا غلام پنیته مسا تا ولی asa qareeb da yan pana jungla wa faida raki awna ta khiza wala da ya buni sudala ra pazwi wale zamana sim nishta da bayaz weku aw ya barun ta tdera faida urasi da khyal sata wa kadhalika um daranga allawi makkana yusufa mungze war ka yusufa alay salam da fil arze pazma kad amisar ke wale wan walin allimu de تعبير د خوګونو والله والا غالبون غالب الامر يبقى خپل کار ولیکن انسر الناس لیکن انسر خلق لا يعلمون انه بويي سمانا رونو رونو خوده خرابو الله وي مصر تمه ووته د بادشاہ کور کې ملويک بادشاہ تمه اوراسو بس لیدل ویدو چې کله يوسف عليه السلام داسې لوي شو کلهمو بزری خزې ورته نیت خراب شو ولما بلغاشو دوکله جوري سي يوسف عليه السلام خپل مزبوطيادو دا مرتا داسې وې دا ولسو عطلسو کالو شو تر تیسو پوری تیر کالو پوری مفصیلی نو قول لی حاتین آور که مونگ ده تا حکم و علم پویا یعنی بوت و علم و علم ده شریعت وکذالکم دارنگینا زلمان بدل ورکو اللہ وی سبرنا کتا بزده دې ورطانیت خراب شو نوارا ودتو مراودت ویلی کی بدفیلی دا پار پچل والباندراغستل دیتو مراودت نو وراودتو نو چل جوڑک دیت دتا اللہ تیغا خزی ہوا فی بیتی آ چیده داغی پکور گیو د دی چل جوړ جوڑکو نفسی دا دا, دا نفس سمطلب دی خزی چل جوړ په طریقہ طریقہ واسا بدا سی ورنیز دیشوا تا دیر کولی خوا زمان خو دیر خواخی دا چلونا چلونا رو, رو رو رو رو بس یورا زیدہ سی پا خبرو خبرو دن نا کمری تبوتو وعلقت الابواب او بندي کې دروازه وقالت وتويه ہے تلک تال رات للی تال رات للی منما سر بدfileTool قال هغه ماعذ الله پناه واړم د الله نه انه او دا شان د ربي د الله زما رب د اسنما سوایا خیس تکړه د زما ز اورماله دون کو خزيره کو الله نه فرماني کو انه او شان د لایو ظالم نہ کامیابی کې ظالم نہ اغا احسان پراموش بل را سرازیزی میسر خکڑی زبو زای خزی تا بد نظر گورم ولقد یقینا حمد بی قصد کڑیو دے خزی بی ہی پا یوسف علیہ السلام دا بدے دا بدے قصد کڑیو خوا حمد بی ها آو قصد یوسف علیہ السلام بی ها پا دے خزی باندی کولو اے وحمد بی ها لی دفعی ها دیکھ دیر ترجمی غنی ترجمه کی ماتھ آسان وری ولقد همات به یقینا قص کډهو دی زلیخه به یوسف علی السلام باندې د غلط نیت هو هم بها قص کډهو یوسف علی السلام به ها پدی بانی د دیگه کولو دیو تلا سواچو غي ولدا سی دګه ور یوسف د سی لرو غو پهلې تی خواشه وی لولا ار ا برهان ربی کہ چرتنی وی دی دل آ دیح یوسف علیہ السلام برهان ربی دلائل د خپل رب نو دی کبینا ور کړې او چون کې مخکیدنه بوت فکور کلوې شریو پیغمبر پیغمبري به الله ور نو مخکینه الله می مزاج صفاس او تراو ډیر پاک دامن جوړ کړو کذالکم دارنګي الله وی لنصر فانوه دا سوی مونگ زکا کلل ده نصرف بچی والوان سوه بدی وال فاشاو بی های حلاو امام ده بچ ساته نینو گیشه کده منی بعدینا المخلصین د زمون ده بندگانو نوال مخلصین چی ده گناه نساته لی شوی و ده یوسف علیہ السلام صفحی اللہ بیان بس چی یوسف علیہ السلام دیل د ورکلو دروازی طرف تی مندکل نواست باب منډه کړه د واړو دروازې ته دروازه زکه یوسف علی السلام مخ کې او دا ور بسې و وقدد نو ویش لول قمیصو قمیص یوسف علی السلام من دوور نشانه او منډوالو نشا تروب نه قمیص راخ کنه قمیص وشله وال فیا د دروازو اتفاقا سیدها خپل مالک لدل باب دروازه زرا عزیز مصر ته خپل دربار ته عدالت تا وزیر اعظم حوش ته اچر تا دا چوٹے پا ٹیم که پی راغلے چو گوریو په جینے پا دروازہ کی پا یو بل سرمشتو گریوان دیتے مندو یو غیزان دراکھائی دیکی پی عزیزی میسر راغی چو عزیزی میسر رولی دا سیدہ علفا یو مند دا دوارو سیدہ دی دوارو مند سیدہ خاوند دا دی خزی عزیزی میسر دروازی سرم یکدم بس خزه پوش وچ دا خوځکار خرابي خبره یک دم بدل کړه یک دم وختانه وای په جنگ کې اسونه نه تیاری کیګل شول قران رحم اللہ وی وي خزه د په جنگ کې موږ نه جنگ کې اسونه تیارای څنګه زره ذہن لا خبر را لیدم وای آ چوکا تل دا ولې الکه څه او یو ګورا دما تلاش را واچو دما تلاش را واچو زره خبره باندې دیو نه حدیث کی راضی دا خضو بارکی وی چه ازحابو لیلوب بی الرجل الحازی میں احدا کننا دا سی چلونا ولو ورزی چه او دیر آقال من سڑی ذہن گڑوڑ کی ام گڑ کی. سم سڑی وی التا بے کی چلو خو او چې کله دین نی نو دا خضی امرو لویع فتن نشت لویع شلولی قالت اوی زلیخی ماجزا او خاوندوی صد سزا من داغه چا را د چرا د کړي بیا لیک استه سو کورواله سونده بده دما تلاش را واجو مدل او سزا ور کول غاړي خو یک دمې سوچو کو چې څنګه د خاوند مې سزا یا ته سزا ور نه کی کور نه و نشړي یې و نو بیا خو زما مقصد نه پوره یک دم پربسو غوره سنگ زر زر اسنه تیارای یک دم الا سوا د دینه ان یوسف جنا چې علی جیل کې اوسوره زواجول شي اپس بروزی او عذابونریم یاس جسمانی سزا سخته س جسمانی سزا ور ور کور وغ مطلب دا چاته کور نه وي قال موسی یوسف علی السلام یک دم خبر اوه قال او یوسف علی السلام یې راوادت نیته ایمان مرانو مرانو مطالبه کړي نفسی زما نفس د ایمان مطالبه کړي بس شاید شاید گوی گوی من دا دا او وي دکړېرو دی وي دکړې دا پدې کې وشای د شایدون غويو کړي او غوي ان کوي كون کې مناه لیا د اهل د زلیخې د زیز دلی زلیخې نه سو کوی د تماشوم زانګو کې پروت ده سي خبري ماشوم کمه دي بچی نشته او پر ماشوم سو کور کې وسي او بیا د وزیر اعظم خله پر دې باشمان وسي نه مراد د دینه ابن عباس رضی الله عنه وای قرته بينا اغا سڑی چی که وی کڑی دلی سبی صغیرین ماشومنو بلکه کان رجلون زالیحیتین وکان من خاصت الملک د پگیرو بریتو سړیو او د بازشاہ دا وزیر اعظم خواسونو او ای من احلها وی کان ابن و دا دا زلیخی دا ترزویو زلیخی دا ترزوی دی او د وزیر اعظم سیکیوٹری دا چی گواه نلتتی و سردوار دیو زیر حلل کنو وزیر اعظم او سیکریټری و سر روانو دی په دې لانجه و لیدل نا غوي ویدہ دکړی دی دا دکړی نو دی ولار سیکریټری یا د وزیر اعظم صاحب چې دا خبره اوریدنه بس واپس لاړ خفاو سیکریټری ورته یې سې ولی خپه دا غو شو اجینه والک دا سې چل کړیو او ښا مزارګوی وکړ چې لري وته خو دا چلوته خي وا شاید شاهدون بیان وکي او بیانونه مناله ده زليخه ده اهلو خاندان نه د ترځو یو دا چلوته ان کانګه جردی قمیصو قمیص ده دی الک د ایزو من قبلین د مخ کې نن فسدق الزليخه رښتینه نه و هو ده منل غازوینه درو جون نه له مخ کې قمیص لري ده له دلی صد لله دلی شیدا یوسف و ته مخامه خلاړ ده د پې املقه اوغا تیزان خلاسی نو کمیسی ولی مخی نشلو رئی دید و اینکانه که چرتوی خمیس و کمیس دا یوسف علیہ السلام خود د شریدلی من دو برین دا شانه نو فکر زبط خضا در او جنه صادقین او دی در اشتین نو دی سمانه دی تیزان خلاسی و زلی خیش دا نراکای چه فلم ما پسر کل را کمیس چې چیویلی د کمیس دا یوسف علیہ السلام خود دا من دو برین چه شریدلی و دا شانه نو عزیز می سروے چين نو دا من کید کنا دا ستاسو سود مکرون تدویرون دی خز دا خزیتوی او ان کید کنا استا سود خزو کیدونو چلون عظیم ډیر لیدی په نسبت دا سړو سړو په نسبت تاسو کی مکرونه چلون ډیګری نو خزیتے دی او یوسف علیہ السلام دا سوئی یوسف ای یوسف, یوسف اری جنا هاذا مخواڑا ول دین دا خبره پرې دا بس دی خبره لشهورت مور کا وشرمی غم خلق ویچ دی وزیر ازم صاحب خضه دا لوبه کده دا. او خضه تا وی وستغفری لزم بکی بخنا و جرم و گنا زمانا زمانا یا چه دینو دا اللانا و تا وی غلطی دی کده دا تو بو باسا این نا که بیشکت چه کنته من الخاتین دا خطاکارو نا غلط کار دی کده دی دلو کنو دلو دی از اینه که چه کوتک روالی او شروع پیو کی نو تسو او دیر و په پا اخترام و عدب بیدی زید تعبیر دا سکون و استغفری لی زمه که بخانا و وارا سیب, سیب دا دیخ پل گونا این نا که سیب تا چه کنده مرخاتی کرتبی <تصفح> والا وی مصر که و سم در دل توب ده مصر یانو تا پا خوزو مغزی کم زوری وقالا نیسوتون فی خبر او رسید خبر چرته تا پتا پا دی که بس دا نور و وزیران و مشیران چې د د خپل غلام وک نه مطالبه کړی دا بس غیته جوړش وک وقال انسو تو نو یخذو فی المدینه دے په خار د مصر کې چې امراۃ العزیز خزی د وزیر اعظم سیب دراوې تو, تو فتح مطالبه کړی دا خپل الک او غلام نان نو سیدا غدنفس نو غلام نے مطالبه کړی دې څه مطلب دې څه وایي مونږ پګدامنی مونږ نه کودا کینه دې مطلب نه وے چلا مطالبه غلطه ده دا مطالبه خو مونږه مې کو اندزه تاهمه دا قران داوی دا مطالبه مونږه خو خو مونږ چرته ځان لغړغړ سړی ګورو لیلیو وخدو واره دئ له غلام نو مطالبه کوي پدې ملامت دا دا وې چې زغونه کړې دا غړ خلک ټول داسي کړې به دا مطلب دې دا, دا ملامته دی دا چې له غلام نو مطالبه کوي چرته وزیر, وزیر, وزیر مشیر مشير به دې کتلېو مونږه دغسی وی ګورو نه مطلب د قد شغف آه حبه یقیناً نناوته ده ده ده ده زرط حبه محبت ده یوسف علیه السلام شغف وی دن نه ده زرط پرده شلول دن نه ده زرط را گونه پرده وله شلولی محبت ده سه نه اله غلام سر بینه کئی این نبیشکمون چوله نراحه ده اینو فی زرال مبین پا خطاخ کاره کئی خطاخ کاره سمانه <تصف> کاره خطا کاره ده غلامان و سر خلق ده تعلق نکئی چ ام څوک وا زه خوره تا سونه دی لري ته څه زده له کوم نو مې وتا سونه ګټیر شي فلمه پس هر کله سمعات چې ووره دی زليخي به مکر نه د دیدا فریب او تدویر نارصله دی لهنه دوی ته دعوت ولګ د ټولو وزیرانو خو له دعوت چې د وزیر اعظم صاحب خو تا سره روټه کړي وو ات حد لهنه او تیار کړي ز د تاکیا تاکیاګان کې په ات اتوري ګولوا ایرتینه اړ یوي دمنه نه د دینه سکینن چاړ چاړې ولې ورکړه فروټ وګیره کټکول د بار یا وغه وګیره غټ خلک په چوری کانټو خوراک کوي کنه وقالت وی اوخرج علیهن ایزوبره السلام بلکم راکیو نو د څه تکلیم روزنه وګځه غریب خو نوکر غلام سره قالت ورته وی اوخرج علیهن نو روزه پدې فلم ماراینو کله علیه اکبر نه نو لو یو غند دد شان حیران شه او ډډیر حیران کیا د وژن وقته نه دی او حنا پرې کړه خپل له سونه زخمی کړه چړې د سيو و غیره په ځې پخپل ګوت را کړل بازی خلک وې ګوتو کړه خابونه شي دا یو یې غخذو لازم نه کټ کړی ولی ویلا زمونږ نه اګانی سچ نه موږ له سونه کې وره انسانيت مخ کې نه روانه ده چې دا نه مخ کې نه او وی وی دی خذو حاشل اللہ سبحان اللہ ما هذا بشر ان بشر دا خو بشر نه کاری نه هذا نه دی الا ملکون کریم مگر فرشتد دی عزت منا سمانا سم دا خو سما فرشتدا پخ کول وای او پا اخلاق او خوای کی قالت دیتا جوړ شو قتل ما خو لاس نه دی کټ کړی تا پ یو لوبان لاسکټکو ما سره ټولومر په کور کې نو ز بهې مط به نه کو حال دو فضا کو نه لزی د خوا هغه کس دی لمتون نهنی چې تا دلا ته کوم في د د بباره کې که دقیون راوت ما د ت چل جوړ کړیوه ننفسې د د دا د ننفس خو ف تاسم د را نځان بچک پردم می نه غېلم یا فال دوه ب حیا دخه وَيَلَمْ يَفْلِ پردم انا وَيَلَمْ يَفْلِ کَدَوْنِ کی ما غا امرو چزی وتاویم نول یوس جنن خام خاجیل کې بوا چولی شي ولیکون من الصاغرین او شي بده ذلیلونه زمام مطالب دی اومنی یوسف علی السلام الله د دې مصیبت نه اخلاص کړ <تصفح> قالو یوسف علی السلام رب اے رب دا جیل هغه وخت ما ته می مادغنه یدوننی الهی چې دیماره بلیغه یتا یدوننی جمع ودا وره دما را بلي ځکه دغلل ته د نورو مطال ب شووکره خیر د مړه چې د توی لگووتته خبر او خبره ومنهکان نه دا خو دونغ د نه و الا تصرفاني الله کو تلرنه کیمانه کایله ہن د دې دا دیدہ چل مکر از ویلهن نو زبا میلانو کم دی تواقم شمب من الجائرین دا جائلونا نو فستجا بلو بس قبول کړو د دا دا دا دا رب د رب د اسوال فصرفان ویړو د دنه کیله ہن د دې تدبیر او نو وشکلا الله ریدون کې اوپره الله څنګه اخلاص کدا سي ثم بدالهم خبرې خوری دی چې دا زليخا خو دا يوسف عليه السلام نه پرې دي اخر عزيز مصر خپل مرګرو سره مشیډه سره مشوره وکړه دا به چل کی دا خبر خو دا خبره فرېدینه دونه دالاو فرېدینه دا سر ولامات که بس خبر وخت نشي سچلو يراد اځي وګو چې سروز پوره دا الک د دې مخنه لري کول غاړي چرته لري جیل کې بيواج ایو سروز وا پد بز خبر بسړي صومه بدل اون بیاخ که ارشود عزیزی می سره ده اغه متالیکینو ته منبره ما پس زغین راول آیات چی ویلی ده نخې د مینې محبت د زلیخه یا نخې د پاک دا معنی ده د الک چا الک ډیر پاک رې او بدنام او بدملګی او بدنامی وو نو وی وی چلی یز جون نو ده وجیل کې واچو حتا این سوخت پورې خبر بغلیش ما جیل کې به جرمه میګوناو واچو دغه ټولو کو کار دی دا خپل مقصد د بارا به جرمه به ګونا جیل ته ورده <تصفح> نو به تپوس نه کی ده نن واد غریب به چا تپوس کولاړ جیل مزه جیل ته لاړ نو دغه وخت کې وداخل داخل شو ما او سې یوسف عليه السلام سره په دغه ورځو کې جیل ته پتايان دوه نوجوانان دوه زوانان اغيو د بادشاه ساقي نو میسر د بادشاه وګوريو بادشاه دی او وزیر اعظم دی عزیزی سر وزیر اعظم ده بادشاہ بل یو د بادشاہ ساقی دے دویم نان بی رے نو بادشاہ لے زہر خوراکی ورکڑی شو نو بس پا دیوان دے اغرا غیش دا د دوارو کڑی نو دی دوارو جیل کے واج بس دی چی جیل تا لارد دی خوب بولی. خوب چی نو سا بالا با جیل کې دا یوسف علیہ السلام ماتړنی کوو بزرگ او قلار او نیک سړی ښکارا شي نو د راشدې نیک سړی نه ودا خوپ ته پوزو کو قالوې ینحو دهما دیک یو انی ارانی زینم آسر او خمرہ چې نه جوړ کوو شراب شراب نه جوړ کوو ها دروس الولاغو تلخیص و غیره کی وی آسر او خمرہ منا آسر او خمرہ نه جوړ کوو ما شراب ته جوړم مجاز وقال الاخر ويا بل دا ساقی دا خو بلی دل خو بینم چې انګور نه څوړ کوم لا گیم وقال الاخر ويا بل اني ارانی زینما احمدو فقرازی چې بار کوم د سر د پاس او خبزن روټه روټه مې د سر د باز یې خېلی تا کوله تويرو خري مارغان من حدا دینا بشکور کې مې پسر روټه پرتی دي مارغان راځي وغه روټه دنه تختې یو خوري ندم خوب لیدلره منا بنا خبر را کوم د بی تعویلی د دې پتابیر ان بهشک مونږ چول نراکه تعینو منل موسینین د نه قانون خوب بنیک شړی دی ښا حدیث کی رازی لا تاسل الا حبیبا او لبیبا یا دوست او محبوب مرغری ته خوب وایا او یا په خوب باندې ماهر شړی دی وایا هرچانه د پوسمکا غلط تعبیر بدلی قال اوه یوسف علی السلام ورتا خوبہ تا بیان کمال الله لیل امر را کړی ده لا یاتی کو ما دعامن لانه بیرagle تا صد غرمه روټه تر زقانی چیچل کې درد درکړی کی الا نہ بات کو ما مگر خبر بار ته درکړی ما تا سبه تاویلی درې په تعبیر قبل یاتی کو ما مخ ته روټه نه سه مطلب ساسو ته خوب په تعبیر پويګ او وخت ته خیر ده ته روټه پوره بمې ده الله تعبیر درکړی خو غینه مخ کې هغه یوسف علیہ السلام ام می ماموت ابي ادي مودا کنا وختانه وای تمات ابی راشا عاصم زما مسلیت سو وغنی دی دیرا ضرورت مند دی. نو اوراش دا خپل سودا خو په اول خرڅه کا مسله خو دا بیان کا عاصم ضرورت مند ناس وې دا کزړی غواڑی او کنے غواڑی نو ته یو مسئله اتمخ که بیانون خوز رکیم دار آنه چی چی دا خوب تابیر نه و پده این مسئله را نزان خلاص که دا منتوا جو بلخوادهی خوب رازی تابیر روز و اتمخ مخی و خبر ویزا لیکو ما داستاس و دعوی خوب چه دیمه ما داغنه دی علمانی ربی چه ما تزمارب د دیلم خودلی دی, خود دی اینی خو مسئله دار دا چه اینی ترکت و ملت قومن ما پریخ دی دین دی مصر والا د قوم لا یومین و بالله چی ایمانی نیشد اللہ بتوحید و هم بالاخرت دی پاخرت هم کافرون من کردی د مصر والاو پا دین نیم نو دا چا پا دین نیم ویو اتباعت و ملتا بای روانیم پا طریق دین دا خبل و مشرانو چه ابراییم علیہ السلام دا ساق علیہ السلام دا یاقوب علیہ السلام دا ام بیاخل کو پیجندل مصر کم د دیپ دین روانه الکد د دی دین سره وی دیندار چې ماکانه لانا نه دی جایز مونږ لارانو شرک به الله چې شرک غوالا سره من شریکوالا سره من چې شرک نکول لازم دین نه او ذالک د توحید منل شرک نکول من فضل الله دا الله فضل علینا به باندې وال الناس هو په ټولو خلقو غوا لیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقو نه لا ایشکرون د الله د توحید نه منی وګوره توحید من فضل الله الله فضل له او بیا وت یا سا باید سجنې د جیل مګرو ارربون ایا خدایان متفرقونه ګډ ګړ خیرون وردی عمل الله الله د القار یا هغه الله ی و زوره ور دا ګړ خدایان خدي که د یو. او ما تعبدون تاوس عبادت نہ کوی مین دوني د الله نه સેવા الا اسمان مگر د نومونو سمئی تموها چی خې دیدان تم تاسو عابا کوم اساسو مشران ما انزل الله چې نه دی را لګلی الله بیا پرې باندې من سلطان انس د ان الحكم له اختیار الا لله مگر د الله امر الله حکم کړي الله تعبودو چې عبادت او بندګی باندې کوي الا یا سیوا د الله نه دبلچا ذالک الدین القیم دا دین دې مضبوط مضبوط دین توحید ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه کوئی نہ شرکئی <تصفح> مسله توحید و ته بیان توحید د بیان نه بعد دی دواړو چې مسله وره د موحدین نو اوس وته تعبیر وای وته ویا صاحب سجن اې د جیل مارګرو اما احد کوما پتاسو سو کیو فیسقی کی ربو او واپس پټی उठे لگی نہ بس کئی ربو په خپل بادشاہ باندې خمرن شراب ا شراب چې نه جوړ کوم مطلب دا چې واپس وبڑی उठे لګي ازادې کې وا عمل اخرابل چې فیسلب دیو پانسی شی فتا کول تو هر خریب مارغان من را سید د سر سمانا یعنی پانزګی کې مارغان به خریدا سی وو غرضولش یعنی و او کوزیل امرو فیسلکړش وخبر الضی غفی تستفتیان چې تاسو باغی تاسو کو بس دغستا سره خوب تعبیر دی خوب اګه یو چې دا جیل نه کم خلاصې ده نو وقالو یوسف عليه السلام اللي ذيګه استذننا چې خیال یو چې نه اوناجین د به بچ مينو هم په دې دوارو کې د جیل نه موزي نو هغه ته ویل کا مثلا خو دې ذکر زما شاګر شوه توهيدي ذکر اندازه وکړنی یاده کا زما دا مسله عین دربیک خپل بادشاہ درې جیل نه موزي نو آزاد شي نو بادشاہ دا مسله بیان کا شاګر چې ديني زکه نو خو استاد و او دوي کنه د آواز بیانې دا باچا سره نه سپاسه باچا ته مسله بیان کچ موهېج بازمانه دا کې چې اس کورنی د ربک حالت ذکر کا باچا تا چې جیل کې اوسړې به جرمه به ګناه پروتې وو کالو شو څو کې سم نه کې خو سې خبردار چې دا وته مسله یادې اوس کورنی یاد ک زماده مسله د ربک باچا تا چې باچا موهېج پانڅاو شیطان چې لاړ پخپل مزو جرجوش د زیګان نه له به خوانه شاګر ا جلاړ شي د استادغه فکر د استادغه مساله چې د خپله شی ته یې ریش به ته پوسم نکي پانڅو شیطان اېر کو د دې سړی نه شیطان ذکر ربي بیان د مصالح خپل مالک تا فلابسہ نمبر یوسف علی السلام وخت یې سجنه په جیل کې به زاسینین چنکلونه نور هوه کالوی نورم تیر کړو نو کال شي یا روس بایچا خوبی درده بیا.